суїти до межі пророцтва і самозречення. Ось справжні кордони пустелі, ось істинні розміри сцени, де відбувається споконвічна боротьба між убивчим полум'ям сонця та життєдайною силою вологи. Ковток Ковток води знову повернув Івана до звичного кола авіаційних уявлень про пустелю, над якою стримком мчить його літак під час навчального бою. Він летить на бриючому польоті над цими нескінченними пісками нижче зони діяння радіолокаційних станцій ворога, і око прагне лише одного – орієнтира. Смола виводить літак на бойовий курс, і мозок працює холодно і автоматично. Згідно з добре витринованою програмою розподілу уваги – курс, висота, приціл, швидкість. Ліва рука лежить на секторі газу, ноги на педалях, і він ще не бачить, але вже відчуває всім своїм їством, чіпкими пальцями правиці, що стискають ручку, відчуває наближення полігону, його погляд прикипає до перехрестя на бронесклі, виводить літак на ціль. Як важливо не втратити зараз висоту! І в якусь невлавиму мить великим пальцем правої руки він скидає кабу запобіжника і натискає кнопку. Він дає залп. Ракети струшують літак, який вібруючи алюмінієвим тілом злітає по крутій параболі високо в небо, в стратосферу. Від перевантаження на якусь мить тьмариться в очах. А далеко внизу згасають вогняні шляхи іванових ракет. Стоять над землею брудно-жовті стовпи куряви, і він дивиться на них згори і бачить, що вони далеко від цілі. І перша його думка, що він промазав, та потім розуміє, що поки його літак долав висоту, вітер встиг віднести куріву від воронок. Розплавлені острівці піску блищать на сонці. «Смола! Це гаразд! Смола! Дуже добре!» – кричать йому з землі. Та він і сам знає, що влучив у ціль. Потім зморений Іде в обшарпаному комбінезоні по бетонці, думаючи, чи буде сьогодні в їдальні на обід холодна окрошка. Рід смоли потроху розгубив на шляхах історії свої циганські, східні, жорстоко красиві риси, якими відрізнявся колись козак приблуда Кирило на прізвисько смола, що з'явився одного дня не від на острові Томаківка саме в ту пору, коли бунтівний гетьман підняв там повстання. Зима, крижений вітер, виду обличчя смоли до попелястого відтінку. Іні вкрив чорні вуса, долоня прикипала до руків'я шаблі. Під час котрогось з походів на ляхів Кирило знайшов таку ж, як і він, моторну, смагляву молодицю, і вони згодом оселилися в Єрополі, на правому березі Богунки. Тут жили степовики, чорняві, неспокійні, гарячі люди, схидні до бунтів. Натомість лівобережні яропільці належали переважно до племені лісовиків, розсудливих, білявих людей, лагідних, співучих. Тут на цих горбах, у заростях годину падолисту серед шомотіння дерев, змішували свою кров степовики і лісовики. Зітхання, стогне, а потім потомлений нерухомий погляду небо. Вон, дивись, дикі гуси тріпочуть крильми, відлітаючи з цих повільних ситих земель, де літо вже повернуло на осінь. У наші часи відомий всім вам єропільський професор Микола Сидорович Холодний вивчив домінантні та рецесивні ознаки всіх відламів єропільського населення. Гай-гай, лише кілька відсотків чистих первинних генотипів ще збереглися з здавними, загубилися серед мішаних перехідних форм. Смагла шкіра, світлі очі, темно-рустяве волосся, лагідна вдача. Кіндрат Смола та його син Іван належали до найпоширенішого єропільського суспільства. Кіндрат Смола працював у радгоспі імені Клари Цеткін звичайно міг би перейти і в автоколону номер 5 недалеко від свого обійстя, бо зарібки там вищі, проте не схотів. Не забаглося йому кинути свій вертоліт, старий зіл з величезним кузовом-площиною, переробленим для перевезення сіна. На цьому кузові можна було б грати у баскетбол або поставити балет лілея. Кіндрадовому вертольоту не вільно було виїжджати на звичайні шляхи, де великий рух, де можна зачепити першу ліпшу зустрічну машину або навіть «Волгу» відомого публіциста Набатова. Через це їздив за путівцями на другий та третій відділки. Ніхто йому не заважав, ніхто його не підганяв і ззаду бібікалкою. Крути собі помаленьку бублика, посмоктуй цигарку та й годі. Аж ось він повертається до Ярополя. Пронезли листопадовий день у Рівчаках, при дорозі плавають перші несміливі льодяні перетинки, поля чорні, аж сині, і він везе мишастого кольору цукрові буряки».